Capitolul 39. Religiile tibetane. 312. Religia oamenilor. Ca și hinduismul și creștinismul antic, religia tibetană reprezintă la apogeul ei o remarcabilă sinteză, rezultat al unui lung proces de asimilare și sincretism. Până acum câteva decenii, savanții occidentali, urmându-i de altfel în această direcție pe autorii tibetani, interpretau istoria religioasă a Tibetului drept un conflict între religia autohtonă, bon și budismul indian, care a triumfat în cele din urmă în forma lamaismului. Cercetări recente și, în primul rând, analiza documentelor găsite în peștera de la Tuan Huang, secolele 8-9, au dezvăluit o situație mai complexă. Pe de o parte, ne dăm seama acum de importanța și coerența religiei autohtone care preceda atât religia Bon, cât și prima fază de propagare a budismului. Ori această religie tradițională, numită religia oamenilor, e trecută sub tăcere atât de autorii Bon, cât și de cei budiști. Pe de altă parte... Începem să înțelegem mai bine caracterul exotic și sincretist al religiei bon, și anume, sursele sale iraniene și indiene. Desigur, documentele pe care le avem la dispoziție sunt târzii. Alfabetul tibetan a fost creat în secolul al VII-lea și reflectă urmările polemicilor și împrumuturile reciproce dintre budism și bon. Totuși, sub veșmânt fie lamaist, fie bon, se pot descifra trăsăturile specifice ale religiei tradiționale. Istoricii tibetani deosebeau religia zeilor, lacos de religia oamenilor, Mikos. Prima desemna pe rând fie religia bon, fie budismul. A doua desemna religia tradițională. Lacos se scrie L-H-A liniuță, h o -S. Mikos se scrie m liniuță, c h -O, -S. o sursă importantă pentru cunoașterea religiei oamenilor numită g, -G, -G sau Kos, Obicei este dată de povești, adică de miturile cosmogonice și genealogice. Aceste povești erau istorisite rituali cu ocazia căsătoriilor, a sărbătorilor de anul nou, a diverselor întreceri în cinsta zeilor ogorului, etc. Ca în multe religii arhaice, recitarea mitului originii unei societăți, unei instituții sau unui ritual reactualiza continuitatea cu timpul mitic al începuturilor și prin urmare asigura succesul operației întreprinse. Ararea corectă a miturilor origini era un act religios necesar menținerii ordinii lumii și societății. Nota 1. Pentru a autentifica legătura grupului cu zei și strămoși este esențial să se ajungă cu povestitul la originile cutărei ori tărei instituții și această povestire trebuie să fie autentică și veridică. Este exact cazul ritualurilor la maiste care amintesc întotdeauna originea precedentul mitic care justifică acest rit. Închei nota. Ca peste tot, miturile de origine încep cu o rememorare a cosmogoniei. Lumea a fost creată de zei celești, Piva, imaginați ca fiind munți ai cerului. Piva se scrie P-H-Y-V-A. Vom reveni mai departe asupra importanței religioase a simbolismului muntelui. Unii dintre acești zei munți au coborât pe pământ, aducând cu ei animalele, plantele și probabil pe cele din oameni. Această epocă paradisiacă, în care oamenii trăiau în preajma zeilor, ar fi durat 10.000 de ani. Un demon închis în al la etaj subteran a reușit să scape și a răspândit răul în lume. Zeii s-au retras în cer și lumea a continuat să decadă timp de sute de mii de ani. Totuși, unii oameni continuă să practice găcug așteptând vârsta nelegiuirilor, după care o nouă lume se va ibi, Zei se vor reîntoarce pe pământ și morții vor învia. Este vorba de singur de mitul binecunoscut al perfecțiunii începuturilor, urmată de degenerarea progresivă și universală. Dar se pot presupune de asemenea influențe indiene, ciclurile cosmice cuprinzând sute de mii de ani și iraniene, demonul care corupe creația. Lumea are o structură tripartită, zeii, piva locuiesc în înalt, zeitățile acvatice și subterane, clu, se scrie K-L-U, dedesubt, iar oamenii la mișloc. Primul rege a fost un zeu coborât din cer și care s-a împreunat cu zeița munte. El a instaurat astfel modelul exemplar pentru cei șapte suverani mitici care au urmat. Miturile privind originea lumii locuite, variante minore ale mitului cosmogonic, orbesc fie de un demon înfrânt ori de un animal sfârtecat, fie de hierogamia dintre un zeu munte, piatră, arbore și o zeiță, lac, izvor sau fluviu. Această pereche divină este adeseori confundată cu părinții supranaturali ai regelui sau ai eroului. Citez, fiecare comunitate, locuind într-un spațiu anume, se recunoaște astfel prin strămoșul ei și prin locul ei sfânt, închei citatul. În religia tradițională, rolul regelui era fundamental. Natura divină a suveranului se manifesta prin strălucirea și prin puterile sale magice. Primii regi nu rămâneau pe pământ decât în timpul zilei. noaptea ei se reîntorceau în cer. Nu cunoșteau moartea ca atare, ci la un moment dat, răurcau definitiv la cer pe funia lor magică, mu sau dmu. mu Acești primi regi nu ni se povestește într-o cronică bompo. Citesc, aveau toți în creștetul craniului o funie mu de lumină, funie slăbită sau întinsă de culoare palid-gălbuie sau brună. Când mureau, ei se dizolvau asemenea curcubeului, începând cu picioarele și se topau în coarda mu din vârful craniului. La rândul ei, funia mu se topea în cer. Închei citatul. Acesta este motivul pentru care, înaintea ultimului suveran de origine divină, Digun, nu există morminte regale. Orgolios și mânios, acesta și-a tăiat din greșeală în timpul unei lupte, în doi, coarda magică Mu. De atunci cadavrele regilor sunt îngropate, mormintele lor s-au descoperit și se cunosc unele ceremonii care se practicau în timpul funeraliilor. Însă unele făpturi privilegiate, în primul rând sfinții și vrăjitorii, mai reușesc și azi să urce la cer grație funiei Mu.